V libni se narodilo světlo. Jít zase po nábřeží. Znám to tu, ale nejsem to už já. Pata zadírá se do písku, ale už mi nepatří. Co mi však patří? Nemám snad nárok na dotek světla? Vyboulená spovědnice rána, tělo ví a pátrá. Zná všechen tah pod vzdušnou mohylou, kde se v modrém třesku křísí tramvajové páry, kde do větru pění limonády, kde převodové páky města pracují. Nevstoupil jsem do spícího metra, dál jsem v něm poklimbával. Viděl jsem mohutné cínové drápy neznámého depa s hlavou sraženou milosrdně přes korzet šatů, hliník z ličínu zvonil mi v hlavě. S přicházejícím jarem nás stále víc chtělo být z dřeva. Procházeli jsme skrz pachy za zbouranými domy, kořeny a spršky vybuchovaly opodál. Neměli jsme být, ale byli a čím dál víc nás zajímali potíže šatů a zatuchlé nauky o svlékání. Pronásledovali mne až do mé krabice a já jim papírově nadával zdarma šero a úplatné sklenice, ringle kulaté a dráždivé jako sám zadek směstna náženská hora a úsměv z kuchyně, kam plyne, jen lehce líbla smne reznoucím ohanbím a spodní maso táhlo k máslovému dřezu. Zatím však planeta kameněla, co je to za zemdlelé tělo ležící v pozdních šupinách, co rozumím hvězdou cizoložství. Během léta šplhá pochlupaté noze s pusou rozřízlou od ucha guchu s násilím strašně modrým, jako patratel na houpačce, jako těla složená v zahradních kůlnách. Chvíle, kdy na prázdno a slaně polikám, kdy rukama odírám potrubí, jimž ženou se jablka města. Přijde léto a kdo se ptá? Léto voní po vyloženém schnělem mase, po chatkách, kde kůže chce být nahá, veliká kropící konev léta, ale já trávil čas v prospěšných útrobách. Byla jsi ze soli, tvé nárty plné jeleního loje, prosklené oči a sukně, které bylo lze krásně potahovat, zář chatek a kovově chladné kohoutky, ševelící v letních hlubinách. Dech nemohl pojmout všechnu tu novinovou krásu jediného dne. Je neděle. Postříbřená hlava, město, nádherný katafalk vplouvá do zasněžené síně a usíná. Všeho bylo moc, příliš denníků, příběhů, napěchovaných papírů, kliky háků z počítače. Kdo v tobě usíná, kdo drží na šňurce bolest bolavého zubu, zatímco do plic volna prší mokrý sníh, neděle ještě je, ale pondělí brzy zabodne svádláta. Jít zase po nábřeží s čurky deště výlu čerstvých zdí, s kotvícím mídlem párníků, tvůj pokoj zvlhlá mapa, světlo od kuchyně smíkne, mizí dál za odložené dvory, kde vrabci vyrábějí stíny, kde pod rohožkou kdo si úpěnlivě vrliká. Uvnitř tramvají pučí žlutá vata a všichni tam procvičují dlaně pro větší porce tepla, rychlíky kotví v šedých zarážkách, holuby rok od roku línější a drzejší až to tleská. Chrlím z na všechny prodavače města, uprostřed noci syčí odhozená cigareta, běžci oslnění žlutým prachem z nároží vyboulených borců, horkem unavené vany a výtahy, schodiště hrabivě hrnoucí šedou změť až do posledního patra. Zatím však planeta těžkla a kameněla, nic pro ni neznamenala holka s rozsvícenou polévkou, nic kaňka ve smíru, co zrovna do krku sklouzla, planeta zůstávala lhostejná. Události psané písmem hořících masařek, hlavy oddychující na samotkách dvorů s vyskládanou řadou popelnic, tělo se lituje a mění vlhostejnou masu, ulice zaprášených ryb, ulice nahnědlého potu, báseň ke mně přichází už mrtvá, zjistit stáří písku, libeň v chatrných obydlích, vaskost, vlhkost, otvírání pórů, holky se třepou okolo zdí, vybité chýše plné raního vzlikotu a plechu, proudy kapalného másla po stehnech, zádalnou a v kříži se to hýbe, obrana olisává, skrz rukávy mi proudí vzduch, vidím modré kaskády paneláku v hlubinách libeňského těla, vidím prázdné jízdárny plné opuštěných policajtů, vidím kávu světelkovat v ulici pod Palmovkou, vidím usvit piva, vešli jsme do tě do těch střev a uvnitř vydrželi celou noc. Láska vypukla na chodbách, spožitelný matná terária, mozky, zatky. Schátral jsem, ale nemohl zadržet klam. Začínalo jaro, libeň se probouzela a prorůstala. Libeň se hlásila v propoceném litinovém mosku. Libeň procitala a čadila. V libni se narodilo světlo. Nám zbyl jen ranní porcelán, moč cinkající po mlžných hlavách. Jaro byl k belik zlávou, v hladinách jara a v mastných parách výloh, v korunách olisalých stromů, v divokých jízdách tramvají do západních zemí. Někdy tě zahlédnu ve výčku piva odhozeném do poslední trávy, někdy o tobě nevím ani o sobě, jen poddávám se městským Mezi Mezitím lísala z do odložených spících zahrad, od první chvíle jsem tě miloval, chtěl jsem, aby mi v páteři zvonila cigareta. Vejdi do jara, jdi s tinkturami, libeň, ať plná je ajatinu. Už vím, tvá sukně je z másla. když přicházíš od nádraží, hrnou se k tobě všechny schody, mlha ti dosedá k nohám, učíš schody milovat, učíš, jak zůstat, učíš, jak se ve sklepích probouzí tenká rudá řeka, učíš se zapomenout na skla a učíš štěrk zrnět a těkat na rukách. Zatím však planeta kameněla, jako když jsme nechávali pozdní třešně kvasit v útrobách.